Sura al imeteremka Madina. Sura hii imeteremka Madina baada ya Hijra. nayo ndiyo sura ndefu kuliko zote katika Kurani Tukufu kwa mujibu wa mtungo wa msahafu. Sura hii kueleza kwa tafsili ya ali sura ya alfatiha imetaja kuwa Kurani ndio msingi wa uongofu na imewataja wale walionemeshwa na Mwenyezi Mungu kwa kupata radhi zake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 Baadaye kawaelekea wana waIsrail hasa kwa kuwaita na kuwakumbusha siku za Mwenyezi Mungu na kwa vituko vyao na Musa alayesallam na kuwakumbusha habari za Ibrahim na Ismail na walivyojenga al kaba Hayo yamechukua karibu nusu ya sura. Mazungumzo yakawaageukia waumini wazingatie yaliyowapata mayahudi na Wakristo.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 Alikadhalika yamezungumzwa mambo ya itikadi kwa jumla kama utume, tauhidi, kufufuliwa, yametajwa masala ya kutoa sadaqa na riba, biashara, kuandikiana madeni, mwishowe sura sura yakitimisha kwa dua ya waumini kumwomba mula wao mlezi awanusuru na awasaidie. Sura hii imekusanya misingi kadhaa kadhaa Miongoni mwayo ni kwamba njia ya Mwenyezi Mungu na kuishika dini yake ni dharura kwa ajili ya kupata mafanikio duniani na akhera. Na kwamba haielekei kwa mwenye akili kuwita watu watendemema naye akijisahau mwenyewe. Na ya, ya kwamba yapasa kuchagua kheri kuliko shari na kuhiyari lilobora kuliko liloduni. Na kwamba misingi ya dini ni mitatu. Nayo na ni kumwamini Mwenyezi Mungu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 na hikma ya utungaji sharia inafahamiwa na akili iliyo sawa kwa kuwa ndani yake kuna haki na uadilifu na maslaha ya waja. Bismillahir Rahmanir Rahim. la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alif Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake ni uongofu kwa wacha Mungu al-ladhina yu'minuna bilghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ambao huyaamini ghaibu na hushika sala na hutoa katika tulio hapa walladhina yu'minuna bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika wabil akhiratihim yuqinun na mabao wana yaamini aliyoteremshwa kwako na aliyoteremshwa ya ya ya kabla yako na akira wanayakini akhira wanayakinayo ulaiika ala hudam min rabbihim wa ulaikahumul muflihun au apoju ya uwongofu utokao kwa mola wao mlezi na hao ndio waliofanikiwa innal ladhin kafaru sawaa alayhim um anthartahum am lam tunzirhum la yuaminun hakika wali wali yakufuru ni sawa kwa ukiwaonya au usiwaonye hawaamini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim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 na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusuhum wama Wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini wa lakini hawadanganyi ila nafsi zao nao hawatambui fiqulubihim maradun fazadahumullahu maradawalahum adhabun alimun bima kanu yakthibun nayo ni mwao na maradhi na Mwenyezi Mungu wa ya maradhi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 na wanapoambiwa msifanye uharibifu mwinguni, husema bali sisi ni watengenezaji alainnahum humul mufsidun hakika wao ndio waharibifu lakini hawatambui wa idha qila lahum aminu kama amana anu'minu kama áman... Na ala innahum humusufaha aminini kama walivuamini watu Husema tuamini kama walivuamini wapumbavu Haki kao wao ndio wapombavu lakini hawajui tu Wa idha laqalladhina amanu qalu amanna wa idha khalau ila shayatinihim waiza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un na wanapokutana na walioamini husema tumeamini na wanapokuwa peke yao na mashaitani wao husema hakika sisi tu pamoja nanyi hakika sisi kuna wadhihaki tu Allahu yastehzi في wa yamudduhum fi tughyanihim Mwenyezi Mungu Atawadhi haki wao na atawawacha katika upotofu wao tanga, bilhuda, wa kitanga tanga ovyo. Ulaika allazina ashteraw adlalata bilhuda famaribhat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Au ndio walinunua upotofu kwa uongofu lakini biashara yao haikupata tija wala wa hawakuwa wenye kuongoka mathaluhum kamathalil ladhistawqada naran falamma adaa atma hawlahu dhahaba الله binurihim Zahaba Allahu binurihim Watarakahum fi zulumati la yubasirun Mfano wao ni kama mfano wa alieko kamoto Na uliputanda mwangaza wake kote kote Mwenyezi mungu waliondo wa nuru yao Na akawawacha katika giza Hawaoni Summumbukmun umyum Fahum la yarjiun Viziwi Mabubu vi pofu kwa hivyo hawatajea aw ka sibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi Wallahu muhitun Au ni kama mvua kubwa itokayo mbinguni ina giza na radi ina umeme wakawa wakitia vidole vyao Masikioni mwao kwa ajili ya mingurumo kwa kuogopa kufa na Mwenyezi Mungu amewazunguka makafiri yakadul barqu kullama nashau فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لا ذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء unakaribia umeme kunyakuwa macho yao kila ukiwatolea muangaza huenda na unapowafanyia kiza husimama na angelitaka Mwenyezi Mungu angeliondoa kusikia kwao na kuona kwao. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Ya ayyuhan nas'budu so rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu mwabuduni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni nyinyi na wale wa kabila yenu ili mpate kuokoka Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaan wa anzal wa anzal minas samaa'i maa fa akhraj bihi rizqan lakum fala lillahi andada wa antum ta'lamun ammay amakufanyanihi ardi tandiko na mbingu kama paa na akateremsha maji kutoka mbinguni na kwayo akatoa matunda ya riziki zenu basi msimfanyizie mwenyezi mungu wa shirika na hali nyinyi mnajua wa inkun antum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin fa'tu bisuratim mimthlihi wad'u shuhadakum min, min naikiwa mnashaka kwa hayo tuliyomteremshia mja wetu bas letieni sura moja mfano wake. Na muwaite mashahidi wenu badala ya Mwenyezi Mungu ikiwa mnasema kweli. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun lilkafirin. na wala hamtofanya kamwe. Basi uogopeni moto ambao kuni zake ni watu na mawe walioandaliwa hao wanaokanusha wabashiri alladhina amanu waamilu ssalihati an lahum jannatin tajri min tahtiha alanhar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 kwamba watapata mabustani ya pitayo mitokati yake kila watapopewa matunda humo watasema haya ndiyo kama tuliopewa mbele na wataletewa matunda yaliyofanana na humo watapua na wake walio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 wa annal ladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathalan yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudhillu bihi illa al hakika mwenyezi Mungu haoni haya kutoa mfano hata waombo naulio wa zaidi yake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 lakini hawapotezi ila wale wapotovu allalina yanquduna ahdallahi min ba'd mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ulaikahumul khasirun ya ahdiya munyezimuungu baadi ya kuyeshaifunga na wakayakata aliyoamrisha mwenyezimungu kuungwa na wakafanya uharibifu katika nchi hao ndio wenye hasara Kaifa billahi Wakuntum kuntum amwatan faahyaakum thum Thumma yuhikum, thumma vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu na hali mlikuwa wafu akakufufueni kisha atakufisheni tena atakufufueni kisha kwake mtarejeshwa huwalladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawaa ila as-samaa'i fa sawawahun sab'a samaawaat wa huwa bikulli shay'in yeye ndi aliyekumbi enyote viliyo moka chikha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 قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون نبال مولا وكملي الذي alkuambia malaika mimi nitamweka katika ardh khalifa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 Haqika wewe ndiye mjuzi mwenye hikma Qala ya Adamu an bihim biasmaihim falamma anbahum biasmaihim qala qala alam, lakum, alam inni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 na inayojua inayoyadhirisha na mlio kwa mnayaficha wa iz qulna lilmalaiikati sajudu liadama fasajadu illa iblisa ama waastakbara wa kana minal kafirin na malaika sjudieni adam wa kam wote isipokuwa iblis alikataa na akajivuna وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا na ka wakati kama kafiri waqulna ya adam askun anta wa zawjukal jannata wa kula minha radan haythu shi'tum wa la taqrab shajarata fatakuna ewe Kaa wewe na mkeo katika bustani na kuleni humo maridha wapo popote mpendapo lakini msukaridie mti huu tu mkawa katika wale waliodhulomo fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ba'dukum li ba'din adu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 katika ardhi yatakuwa makazi yenu na starehe kwa muda fa talaqqa min rabbihi kalimatan hu kisha adama maneno kwa mula wake mlezi na mula wake mlezi alimkubalia toba yake hakika yeye ndiye mwingi wa kukubali toba na mwenye kurehemu bi tu minha jami'a fa in ma yatiyyanakum minni huda fa man tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun tukasema shukeni nyote na kama ukufikieni uongofu tokao kwangu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 na wenye kukufuru na kuzikanusha ishara zetu hao ndio watakaokuwa watu wa motoni homo watadumu ya bani isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa wa infi baehdikum wa inna farhabun ayyu wa wa israili kumbukeni neema ni yangu niliyokunaimesheni na timizeni ahadi yangu na mimi ntatimiza ahadi yenu na niogope peni mimi tu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa takunu awala wala tashtaru bi ayati thamnan qalilan wa iyaya fattaqun na ma nini niliyateremsha ambayo yanawasadikisha mlionayo wala msiwe wa kwanza kuyakataa wala msiuze ishara zangu kwa ndogo, na niogopeni mimi tu wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun wala msichanganye kweli na uongo na mkaificha kweli nanyi mnajua wa atimussalata wa atuzzakata warka'u ma'araki'in nashikeni sala na toeni zakka na inameni pamoja na wanao inama hatta muruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ye yeah. na waamrisha watu mema na mnasahau nafsi zenu na hali nyinyi mnasoma kitabu basi je hamzingati wastainu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun natafuteni msaada kwa kusubiri na kwa kusali na kwa hakika jambo hilo ne gumu isipokuwa kwa wanyenyekevu alladhina yadhunnuna annahum mulaqoo rabbihim wa raji'un ambao wanayakini kuwa hakika watakutana na Mola wao mlezi na yakuwa hakika watarejea kwake يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين ايوا نو اسرائيلي كبكوني ذي النعمه زانو ليزو na nikakuteueni kuliko wote wengineo wattaqu yawma la tajzi nafsun 'an nafsin shay'un wa la yuqbalu minha shafa'atu wa la yuqbalu minha shafa'atu wa minha ya siku si mtu hatomfahamu mtu kwa lolote wala hayatakubaliwa kwake maombezi wala hakitapokewa kikomboleo kwake wala hawatanusuriwa wa iznajjaynaakum min alifir'auna yasoomoonakum su al'adhabi yudhabihuna abanaakum wayastahiyuna nisaakum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 na katika hayo ulikuwa ni mtihani mkubwa uliotoka kwa Mola wenu mlezi wa iz farkana bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna al tulipoipasua bahari kwa ajili yenu na tukakokoeni Tukawazamisha watu Firauni na hukum mnatazama wa id waadana Musa 40 laila thumma takhaltum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun na tulipomwaahidi Musa masiko kisha mkachukua ndama baada yake na mkawa wenye kudhulumu thumma afuna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun kisha tukusameheni baada ya hayo ili mpate kushukuru wa id Musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun na tulipompa Musa kitabu na pambanuo ili mpate kuongoka wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhazikum fatubu fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum khayrun lakum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 naye akapokea toba yenu hakika yeye ndiye apokiae toba na mwenye kurehemu wa izqultum ya Musa lanu'mina laka hatta nara Allah jahrata fa akhadhatkum ussa'iqah fa akhadhatkum ussa'iqatu anantum ewe Musa Hatutakuamini mpaka tumone Mwenyezi Mungu waziwazi Ika kunya kuweni radi nanyi mnaangalia Thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun isha to kufufueni baada ya kufa kwenu ili mpate kushukuru wadhallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna min ma wama zalamuna walakin kanu anfusuhum Na tukakutilieni kivuli kwa mawingu Na natukakuteremshieni manna na salwa tukakwambieni kule ni vitu vizuri hivi tulivyokuruzukuni nao hawakutudhulumu sisi lakini walikuwa wanajidhulumu nafsi zao wa id qul nadkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum radan wadkhulul babasujjada wadkhulul babasujjada waqulu hiddatun naghfir lakum khatayaakum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 na tutawazidishia wema wafanye wema fabaddal alladhina zalamu qawlan ghayran ladhiqila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas samai bima kanu yafsuqun lakini waliudhulum waliibadili badili qauli sayku kwa hivyo tukaiteremsha juu ya wale walio dhulumu adhabu kutoka mbinguni kwa sababu ya walivyokuwa wamepotoka Wa, wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasi mashrabahum Kuloe na min rizqi llahi Musa alipoomba maji kwa ajili ya watu wake tulimwambia, "Lipige jiwe kwa fimbo yako." Mara zikatibuka chemcheme 12. Kila kabila ikajua mahali pake pa Tukawaambia, "Kuleni na mnywe riziki ya Mwenyezi Mungu." wa la msiafi katika nchi mkafanya uharibifu wa iz qultum ya musa على ala ta'amin wahidin fad'ulana rabbak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 Dalika bianeham kanu yakfuruna baayat Allahi wayaqtuluna an nabiyina bighayril haqq dalika bima asaw wa kanu ya'tadum namliposema ewe Musa hatuwezi kuvumilia chakula cha namna moja tu basi tuombe kwa mula wako Mlezi atutolee vile vinavyomea katika ardhi kama mboga zake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 نا وكابدوكيا mipaka Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum hakika walioamini na mayahudi na wakristo na wasabai yeyote atakayemuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akatenda mema basi atapata malipo yao kwa mula wao mlezi wala haytakwa khofu juu yao wala hawatahuzunika wa id akhadhna mithaqaqum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhumaa ataynaakum biquwwatin wa zkuru wa zkurumaa fihi la'allakum yenu na tokaunyanya mlima juu yenu Shikeni kwa nguvu haya tuliyokupeni na yakumbukeni yaliyo ndani yake ili mpate kujilinda. Thumma tawallaytu min ba'di dhalik, falawla fadlu alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kisha mlegeuka baada ya haya. Na lau kuwa kwa sifa za Mwenyezi Mungu juu yenu na rehma zake Mgelikuwa miongoni maoenye kuhasirika walaqad alintumul ladina'tadu minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin na hakika mlikushiya jua ya wale miongoni mwenu walioivunja sabato na tukawaambia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 na jikinga kwa Mwenyezi Mungu nisiwe miongoni mwa wajinga qul du' lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awan bayna dhalika fa ma tu'marun wakasema tuombea kwa mula wako mlezi atupambanulie ni ngombe gani akasema hakika yeye anasema kwamba ng'ombe huyo si mpevu wala sikinda bali ni wakati kati baina yao basi fanyeni mnavyoamrishwa qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma lawnaha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra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 wapendeza wanaomtazama qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara shabahha alayna wa inna in sha'a wakasema tuombe kwa mula wako mlezi atupambanulie ni yupi hakika tunaona ngombe wamefanana na kwa yakini insha allah Mwenyezi Mungu akipenda tutaongoka qala innahu yaqulu innaha baqratun la thalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al la shiyata fiha ji'ta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 usifanye hayo wa id qataltum nafsan fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun namlipumua mtu kisha mkakitalifiana kwayo na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyatoa hayo mliyokuwa kuwa mkiaficha faqul nadribuhu Kadhalik ya hyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun tukasema mpigeni kwa kipande chake ndivyo hivi Mwenyezi Mungu huhuisha wafu na anakuonyeshieni ishara zake ili mpate kufahamu thumma qasatu بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجات لما يتفجر منه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 thumma yuḥarrifūnahū min baʿdi mā ʿaṭalūhu wa hum yaʿlamūn natumāy wa taqū ma minnī na ḥāli baʿḍihā wal-kū wa kiskiya mananū ya manīzīmū kisha wakayabadī ya kuwa yafahamu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 Afala ta'qilun nawana kutana na wale walioamini husema tumeamini na wanapokuwa peke yao wao kwa wao husema mnawaambia aliokufunulieni Mwenyezi Mungu ili wapate mbele ya mula wenu mlezi basi hamfahamu nyinyi awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu Hawajui ya kwamba Mwenyezi Mungu anayajua wanayaficha na wanayotangaza. Wa minhum la ya'lamun al-kitaba illa wa innahum illa yadhunnun. miongoni mwao wasiojua kusoma. Hawakijui kitabu isipokuwa uongo wanautamani na hawana ila nikudhania tu.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 aum na msingizie mwenyezi Mungu mambo msiyoyajua bala man kasaba sayiatu wa ahata bihi khatiatu fa ulai ka fiha khalidun naam anaye chuma ubaya na makosa yake yakamzunguka hao ndiyo watu wa motoni kwa moto domo walladhina amanu wa'amilu ssalihati ulaiika hum khalidun na wale walioamini na wakatenda mema hao ndiyo watu wa peponi قوم واتدوم واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا من na na tulipofunga agano na wana wa Israeli hamtamwabudu yote ila Mwenyezi Mungu namwafanyie wema wazazi na jamaa na mayatima na maskini nasemeni na watu kwa wema na shikeni sala na tueni zaka, kisha mkageuka isipokuwa wachache tu katika nyinyi na nyinyi mnapuuza wa idh akhadhna mithaqaqakum la tasfikuna dimaa'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrtum wa antum tashhadun na tulipuchukua gano leno kuwa hamta magadamu zenu wala alhamta tuwana majumbani mwenu nanyi mkakubali nani mnashuhudia thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tawahharuna alayhim bil ismi wal 'udwani wa in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 kum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati turadun ila ashadil adab wama allah bighafilin amma ta'malun kishanyiny konyiny mnauana namnawatoa mwao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 na Mwenyezi Mungu si mwenye kukafilika na yale mnayo yatenda. Ulaika alladhina ishtarawu alhayata ad-dunya bil-akhirah fala yukhaffafu anhum al-adhab wa lahum min Hao ndio walionunua uhai wa dunia kwa akhira Kwa hivyo hawatapunguziwadhabu وَلَا حَوْتَنُسُرِي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 bali Mwenyezi Mungu amewalaani kwa kufuru zao kwa hivyo ni kidogo tu wanoyeaamini walamma jaa'ahum kitabum min indillahi musaddiq lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamamma ja'ahum ma'arufu kafaru bihi fal'anatu llahi na kilipwajia kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha walionayo na wao walikuwa wakitafutia ushindi kwa shinda makafiri Yalipuajia yali waliokuwa wakiyajua waliyakanusha Basilaana ya Mwenyezi Mungu juu ya wakanusha. Bismashterau bihi anfusuhum an yakfuru bima anzalallahu baran ay an yunzillallahu min fadlihi ala man yasha min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil muhin kiovu kweli walichojiuzia nafsi zao nacho ni kule kukataa kwao aliyateremsha mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuona maya kwa kuwa Mwenyezi Mungu humtiremshia fadhila zake amtakae miongoni mmoja wake basi wamejiletea wenyewe ghadhabu juu يا غَضَبُ نَمَكْفِرِي وَتَفَتَّمْتَ يَسُوءُ يَا كَذَلِيلِشَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا, قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ Qul famataqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin Na wanapuambiwa yaamini nini aliyoteremsha Mwenyezi Mungu wao usema tunaamini tuliyoteremsha sisi na huyakataa yasiyokuwa hayo na hali ya kuwa hii ndiyo haki inayothibitisha yale walionayo wao sema mbona mliwaua manabii wa Mwenyezi Mungu wa hapo zamani ikiwa kweli mlikuwa waumini wa laqad musa bil bayinati thumma wa antum na alikufikieni musa na hoja zilizo wazi wazi kisha mkamchukua ndama baada yake نامكاوى وبنكد ظلم واخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قلب كما bi imani kom mu'minin hadi yenu na, na tukauinua mlima juu yenu kamateni kwa nguvu haya tulio na sikieni wakasema tumesikia na tumekataa na wakanyweshwa nyoyoni mwao ndama kwa kufuru yao sema ni uovu mno iliyo kuamrisheni imani yenu ikiwa ni wenye kuamini qul in kanat lakumud darul akhiratu inda allahi khalisatan min dunin nasi fatamannu sema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 نعم نعم ان مnyezimungu ni mwenye kujua vyema wanaodhulumu wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wamin alladhina asharaku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin Wallahu basir bima ya'malun. Na hakika utawaona ni wenye kuwashinda watu wote kwa pupa ya kuishi na kuliko kuwashirikina. Kila mmoja wao anatamani lao angelipewa umri wa miaka elfu wala hayo ya kuzidishiwa umri hayamuondoshie adhabu. Mwenyezi Mungu anayaona wanayoyatenda. Ul man kana adu wal ijbril fa innahu nazzalahu ala qalbika Innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqal lima bayna yadayhi wa hudan wa bushran Sema alikuwa ni adui wa Jibril basi huyo ndiye aliyeteremsha kurani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu inao yaliyokuwa kabla yake na ni wongoofu na bishara njema kwa waumini Na kana 'adun lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael fa inna allaha 'adun lilkafirin. Alikuwa duyo Mwenyezi Mungu na malaika wake na mitume wake na Jibril na mikail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 Ahum rasulun min 'indillahi musaddiqu lima ma'ahunnabala fariqu min alladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'a uhurihim kaannahum la ya'lamun na alif wajia mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye kudhibitisha yali alionao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 لَا به مِنْ أحد إِلَّا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وَلَا ينفعهم ولقد علموا لمن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ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 wangeli jua walau annahum amanu wattaqaw wa lamathubatan min indillahi khair law kanu na alau kuwa wangiamini na wakaogopa bila shaka malipo ya kwa Mwenyezi Mungu yange kuwa bora laiti wangalikuwa wanajua ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil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 Awapendi mteremshiwe yoyote kutoka kwa wenu mlezi na Mwenyezi Mungu humkusudia kumpa rehma yake ampendaye na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa Ma nansah min ayatin aw nunsaha naati bi khairim minha aw mithliha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 Wamalakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ujii kwamba Mwenyezi Mungu ana ufalme wa mbingu na ardhi nanyi hamna mlindi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu amturiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواه السبيل mtume wenu kama alivyoombwa Musa zamani na anaye imani kwa ukafiri bila shaka huyo ameipotea njia iliyo sawa wad dakfirun min ahli alkitabi min بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بمره ان الله على كل شيء قدير وينغي ميونغوني مواتو كتابو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 Haqika Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyafanya. yafanya qalu la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Na walisema hata ingia peponi ila aliyekuwa Yahudi au Mkristo. Hayo ni matamanio yao. Sema, leteni ushahidi wenu kama nyinyi wasema kweli. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi falahu ajruhu rabbihi wala hofu alيهم wala hum yahzanun sivyo hivyo yeyote anaelekeza ya uso wake kwa Mwenyezi Mungu ni mtenda mema basi ana malipo yake kwa mula wake mlezi wala haitakuwa hofu juu yao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 Fa Allahu yahkumu bainahum yawma al-qiyamati kanu fihi Na mayahudi husema wa Kristo hawana laho jambo. Na wakristo husema mayahudi hawana laho jambo. Na ila hali wote wanasoma kitabu hicho hicho. Na kadhalika walisema wale wasiojua kitu mfano wa kauli yao hii. mwenyezi Mungu atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliyokuwa khitalfiana wa man azlama mimman mana masajida allahi an yuzkara fiha ismihi wa sa'a fi kharabiha ulaiika ma kana lahum an yadkhuluha illa Lahum fi dunya khizyun wa fi fil akhirati adhabun ni nani zalim nani mkubwa kuliko yule anaezuia misikiti ya, ya Mwenyezi Mungu kutajwa ndani yake jina lake na akajitahidi kuiharibu. Watu hao haitawafalia kuingia humo ila nao wanaogopa. Duniani watapata khizaya na akhera watapata adhab kubwa walillahi almashriq walmaghrib faainama tawallu fa, fa thumma wajhullah innallaha wasi'un alim namashriqi na magharibi ni za Mwenyezi Mungu basi kokote mnakoelekea huko Mwenyezi Mungu yupo Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye usana na mjuzi. Wa qalu attakhadha Allahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu kanitun. Na wanasema Mwenyezi Mungu ana mwana subhanahu ametakasika na hayo bali vyote vilio mbinguni na duniani ni vyake vyote vinamti yeye. Badi'us samawati wal ardi wa itha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi pasina ruwaza Na anapotaka jambo basi huliambia tu kuwa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 Hakika sisi tumeziweka wazi ishara kwa watu wenye yaqini. Inna arsalnaka bil haqqi bashiraun wa nadira wa la tusalu an Hakika sisi tumekutuma kwa haki uwe mbashiri na monyaji ولا حوتاوليزو جويا واط ومطوني ولن تضع عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل انه الله هو الهدى ولئن اتبعت baadalladhi ja'aka min al'ilmi malaka min allahi min waliy nasir mayahudi hawawira nawe wala wa kristo mpaka ufuate mila yao sema hakika uongofu wa Mwenyezi Mungu ndio uongofu na kama ukifuata matamanio yao baada ya ujuzi uliokusha kujia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 wakakisoma kama ipasavyo kusomwa au ndio kweli wanakiamini na wanao kukataa basi hao ndio wenye kukhasiri. ya bani isra ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin ayi wana wa israili كُمُكِنِي نِعْمَةَ يANGU NILIYOKUNEAMESHENI NA HAKIKA MIMI NIKAKUFADHALISHENI KULIKO WENGINE WOTE WATTAQO YAWMAN LA TAJZI NAFSUN AN NAFSIN SHAY'A WA LA YUQBALU MINHA ADLUN WA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 akasema ahadi yangu haitowefikia wenye kudhulumu wa izja'alnal bayta masabatan lin nasi wa amnan wattakhidhu mim ma qami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa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 qala wa man kafar fa amtatuhum qalilan thumma adhharuhum ila adhabina wa bi sal masir nali posema ibrahim e mola wangu mlezi ufanye hu uwe mji wa amani na uwaruzuku watu wake matunda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 na utuoneshe njia za ibada yetu na utusame bila shaka wewe ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehemu rabbana waba'ath fihim rasulan minhum yatluu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal wa yuzakkihim innaka hakim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 wala aslamtu li al na mola wa kimlezi alipomwambia silimu nyenyekea alinena nimesilimu Nimenyenyekea kwa Mola wa wali mwangu wote. Wa wassa bi Ibrahim banih wa Yaqub ya bania inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Na Ibrahimu akawasiya wanawe na pia Yaakub enyi wanangu Hakika Mwenyezi Mungu amekuteulieni dini hii basi msife ila nanyi mmekuwa Islam wanyenyekevu am kuntum shuhada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 Qul bal Ibrahim hanifan wama kana minal mushrikeen Lawakasema kueni mayahudi au wakristo ndio mtaongoka Sema bai tunashika mila ya Ibrahim mongofu wala hakuwa katika washirikina Ul amanna billahi wama إِلَى إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى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 katika hao na sisi tumeslime kwake fa in amanu bimithlima amantun bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa wa huwa alim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 na nyinyi mna vitendo vyenu nasi tunamsifia yeye yetu antaquluna inna ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa ya'quba wal asbaatu kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu wa man kama shahadaa indeho min Allah wam Allahu bi 'amma ta'malun au nasema kuwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na wajuku zao walikuwa mayahudi au Wakristo sema je yinyi mnajua zaidi au Mwenyezi Mungu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 wala tusaluna anma kanu yamalun hao ni watu waliwakushapita wao watapata waliwakuma na nini mtapata waliwakuma wala hamtaulizo nini ya liwaliwakua wakifanya wao sayakulu sufahau minannaasi ma walaahum anqiblatihimu alati kanu alaiha Qul lillahi wal maghrib yahdi man yasha' ila siratin mustaqim wa pumbavu miongoni mwa watu watasema nini kilichowegeuza kutoka kibla chao walichokuwa kikelekea sema mashariki na magharibi ni ya Mwenyezi Mungu yeye humongoa mtakaye kwenye njia iliyonyoka وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء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 wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallahu wama kana allahu liyudhiyaa eemanakum innallaha binnaasi la raufur Na vivyo hivyo tumekufanyeni muwe umma wa wastani Ili muwe mashahidi juu ya watu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 فَوَاتُ وَمَنْ يَقُوَ رَحِيمٌ أَن نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ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 wa inna fariqan minhum layaktumuna alhaqqa wa hum yağlamun. Wale tuliwapa kitabu Wanayajua haya kama yanawajua watoto wao na kuna kikundi katika wao uificha haki na hali wanajua alhaqqu min rabbika fala takuna min almumtariin haki inatoka kwa mula wako mlezi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 na Na kwenye mtakatifu hiyo kwa mula wako mlezi وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نَأُبَوَّتُهُ وَإِنْ ذَهَبْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 kumatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba ma lam takunu ta'lamun ta kama tulifumtuma mtume kwenu anatukana na nyinyi anakusomeni aya zetu na kutakaseni na kukufundisheni kitabu na hikma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 Inna Allaha ma'a as-sabirin. Enyi mliyoamini, takieni msaada kwa subra na sala. Hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wanaosubiri. Wa la yuqtalu fi amwat. Bal ahyau lakin la tash'urun wa lam tis'em kuwa allati wal yawaa'a katika njiya munyezimuungu ni maiti bal haa'u ni wahay laki ninyi hamtambui wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi wal ju'i wa naqsin min alamwali wabashiri sabirin Hapa na shaka tutakujaribuni kwa chembe ya hofu na njaa na upungufu wa mali na watu na matunda na wabashiriye wanaosubiri alladhina itha asabatuhum musibatan inna lillahi wa inna Wali ambao kiwasibu msiba husema hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake yeye hakika tutarejea ulaiika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah yao zitakuwa baraka zitokazwa kwa mula wao mlezi na rehma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 wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim vilima vya Safa na Marwa ni katika alama za Mwenyezi Mungu. Basi anayeji kwenye nyumba hiyo au akafanya umra sikosa kwake kuvizunguka. Na anayejitendea mwenyewe kheri basi bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye shukrani na mjuzi. In alladhina yaktumuna ma alna minal bayinati wal hulani ba'dima bayyanahu lin nasi fil yal'anuhumullahu wayal'anuhum hakika wali wanauficha nazo zilizowazi na uongofu baada ya sisi kuzibainisha kwa watu kitabuni walaani mwenyezi Mungu na wanawalaani kila mwenye kulani. illa alladheena tabu wa aslihu wa bayyinu fa ulaaika ila wali waliutubu na wakatengeneza na wakabainisha basi hao nitapokea toba yao na mimi ni mwenye kupokea toba na mwenye kurehemu innalladhina kafaru wamatu wahum kufar ulaiika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in hakika wali kufuru na wakafa hali ni makafiri au iko juu ya laana mwenyezi Mungu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 la ilaha illa huwa arrahmanurrahim Na Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Hapana Mungu ila yeye, Mwingi wa rehma mwenye kurehemu inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafi al layli wan nahari wal fulki lati tajri fi wa ma انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد fa ahya bihil ardh ba'da mawtihā wa batha fīhā min kulli dābbatin wa tasrīfi ar-riyāh wa as-sahābil musakhkhari bayna as-samā'i wal-arḍi lāyātin kuambingu na na usiku na mchana na merikebu ambazo hupita baharini kwa viwafaa watu na maji anayoyateremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni na kwa hayo akaifufisha ardhi ibaada ya kufa kwake na akaeneza humo kila aina ya wanyama na katika mabadiliko ya pepo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 walao yara alladhina zalamu id yaruna al adhaba anna al quwwata lillahi wa anna allaha al na katika watu wapo wanauchukua waungu wasio kuwa Mwenyezi Mungu wanawapenda kama kumpenda Mwenyezi Mungu lakini walioamini wanampenda Mwenyezi Mungu zaidi sana na laiti waliodhulumu wakajua watakapoiona adhabu kuwa nguvu zote ni za Mwenyezi Mungu na kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Iz tabarra alladhina tattabu min alladhina tattabu wa ra'aw al'adhab wa taqatta'at bihim al'asbab. wale waliowafuata wali na hali ya kuwa iona adhabu na yakakatika mafungamano yao waqa lalladhina ttaba'u law annalana karatan fatatbarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratun alayhim wama hum bikharijin minan nar wa tasama wali, wali laiti tungeweza kurudi tukawakataa wao kama wanavyotoka taasisi hivi ndivyo Mwenyezi Mungu atakavyoonyesha vitendo vyao kuwa majoto yao wala hawatakuwa wenye kutoka motoni ya ayuha annasu kulu mimma fil ardi halalan tayiban wala tattabi'u khutuwati ash Innahu lakum 'aduwwun mubin Enyi watu, uleeni vilivyomo katika ardhi halali na vizuri, wala wa msifuatie tenyayo za shaytan haqika yeye ni adui yetu aliye dhahir inma yamurukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun yeye maovu na machafu na mmsingizie Mwenyezi Mungu mambo msiyo yajua wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u man aalaina aawalam kana abaahum la ya'qiluna shay'an wa yahtadun na wa wanapoambiwa fuateni aliyoteremsha Mwenyezi Mungu wao usema bali tutafuta tuliyowakuta nayo baba zetu je yeah. hata ikiwa baba zao walikuwa hawaelewi kitu wala hawakung'oka wa mathalul ladhin kafaru kamthal ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a aw nida'a summu bukumunun yum fahum la na mfano wa alliy kufuru ni kama mfano wa kelele asiisikia ila wito na sauti tu ni viziwi mabubu vipofu وهيفوا هاايلوي يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون اي من المؤمنين كلن في <تصفيق> ذوري تلوي كرزقوني na mshukuru Mwenyezi Mungu ikiwa kweli mnamwabudu yeye tu. Inna ma harrama alaykum almaytata wa dam wa lahma alkhinziri wa maa'uhu illa bihi li ghayrillah. Faman idurra aadin Inna Allahu Ghafurur Rahim Yeye amekuharamishieni mzoga tu na damu na nyama nguruwe na kilichotajiwa katika kuchinjwa kwake jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu lakini aliyefikiwa na dharura bila ya kutamani wala kupita kiasi yeye hana dhambi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu Inna alladhina yaktumuna ma, أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wali waficha wali Mwenyezi Mungu katika kitabu wakanunua kwacho thamani ndogo au hawali Hawa matumboni mwao isipokuwa moto wala mwenyezi mungu hatawasemeza siku ya kiyama wala hatawatakasa nao watapata adhabu chungu ulaikal ladhina ishtarawu dhalalata bilhuda waladhabu bilmaghfirah faman asbarahum alanna aw diy walunnuu upotofu badala ungufu na adhabu badala maghfira ama uvumilivu wa moto watu hawa. Thalika bi'anna Allaha nazzala al-kitaba bil-haqqi wa inna alladhina ikhtalafu fil-kitabi lafi shiqaqin ba'id. Hayo ni sababu Mwenyezi Mungu ameteremsha kitabu kwa haki na wale waliakutilafiana katika kitabu wamo katika upinzani wliobali na haki laisa bilra an tuwujuha kum qibalal mashriq wal maghrib walakinnal birram man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه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 na katika ugombozi na akawa anashika sala na akatoa zaka na wanaotimiza ahadi yao wa wanapoahidi na wanaovumilia katika shida na na wakati wa vita hao ndio waliosadikisha na hao ndio wajilindao ya ayuha alladhina amanu kutiba الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْعٌ فِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ Faman i'tada ba'da zalika falahu 'adabun aleem. Enyi hey, mliyoamini, mmepewa ruhusa kulipa kisasi katika waliouawa, Mungu kwa Mungu na mtumwa kwa mtumwa, na mwanamke kwa mwanamke. Na anaisamehewa na ndugu yake chochote, basi ashikwe kulipa kwa wema, na yeye alipe kwa ihsani. Huko ni kupunguziwa kuliko kulikotokana na Mola wenu mlezi. Na ni rehma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 ili msalimike kutiba alaikum itha hadara ahadakumul maut in taraka khayran al wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan al muttaqin miandikiwa moja wenu anapofikwa na mauti kama akia chamali afanya wasia kwa wazazi wake na jamaa zake kwa namna nzuri inayopendeza ni wajibu haya kwa wacha mungu anan baddalahu ba'dama sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddilunahu inna allaha samii'un 'aliim natakao badilisha wasia baada ya kusikia basi dhambi yako ni juu ya wale watakao badilisha Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Fan khafa min musin janfan aw ithman fa aslih bainahum fala ithma alayh. Inna Allah ghafurur rahim. Na Mwenye kumhofia musiahji kwenda kombo au kupata dhambi akasuluhisha baina yao basi hatakuwa na dhambi.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 kama walifuandikiwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhon aw ala safalin fa'idatun min ayamin ukhad wa ala alladhina yutiqunahu fidiyatun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 la atakifanya wema kwa kujitolea basi ni bora kwake na mkifunga ni bora kwenu kama mnajua shahrwamadhana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ashhara falyasum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 fal yastajibu li wal yu'minu bi la'annahum na wajawangu watakapokuuliza habari zangu waambie kuwa mimi nipo karibu naitikia maombi ya muombaji anaponiiomba basi nawaniitikie mimi Na nawaniamini mimi ili wapate kuongoka uhillalakum lailata siyamir wa fasu ila nisaikum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 Tilkah hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayinu Allahu ayatihi Linnasi la'allahum yattaqum mihalalishi wa usiku wa sawmu kuingiliana na wake zenu wao ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao Mwenyezi Mungu anajua kwamba mlikuwa mkizikhini nafsi zenu kwa hivyo amekukubalieni toba yenu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 namna hivi mwenyezi Mungu anabainisha ishara zake kwa watu ili wapate kumcha wala takulu amwalakum bainakum bilbatil wa tudalu biha ila alhukami taakulu fariqam min amwalin nasi bi wa antum Wala Wa msiliani siliani mal zenu ka batil na kuzipeleka kwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi na hali mnajua yes alunaka anil ahill qul hiya mawaqit lin nas wal haj walaysa bil bir an ta'tu al buyut min dhuhuriha walakinnal bir man -taka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 ili mpate ufanikiwa. Wakatilu fi sabili sabīlillāhi alladhīna yuqātilūnakum wa lā taʿtadū. Allah la yuḥibbul muʿtadīn. Napiganeni katika njia Mwenyezi Mungu na wale wanaokupigeni. Wala msianze wadui wa ann man yunzimu allahu hawabendi waqtuluhum haythu thaqaftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashadu min al qatl wa la tuqatiluhum 'inda yuqatilukum kwa dalika jazao na waweni popote mwakutapo na mwatoe popote walipokutoeni, kwani fitina ni mbaya zaidi kuliko kuwa. wala msipiganeni nao kwenye msikiti mtakatifu mpaka wakupigeni huko wakikupigeni huko basi nanyi pia wapigeni na hivi ndivyo malipo ya makafiri ta intahu fa inna allaha ghafuru ghafururrahim lakini wakiacha basi mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad lillah fa in antahou fala udwana illa ala nao mpaka pasuyepo fitna na dini hiyo ya Mwenyezi Mungu tu na kama wakiacha basi usiweko uadui ila kwa wenye kudhulumu ash-shahru al Maani utadaa aleikum faa'taduu alayhi bimithli ma'tadaa aleikum wattaqullaaha wa'lamu anna Allaaha ma'al muttaqeen Mwezi mtakatifu kwa mwezi mtakatifu na vitu vitakatifu vimekea kisasi Anaekushambulieni nanyi mshambulieni kwa kadri alivyo kushambulieni na mcheni Mwenyezi Mungu Najueni kwamba Mwenyezi Mungu yupo mmoja na wacha Mungu. Wa anfiqoo fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Natoeni katika njiya ya Mwenyezi Mungu wala wa msijitie kwa mikono yenu katika maangamizo. Nafanyeni wema فَإِذَا أَمِنْتُم مِّنَ الْخَوْفِ فَافْتَضْهُوا حَجًّا عَرَفَاتٍ وَمَن حَجَّ مَعَكُمْ فَلْيَحْلِقُوا أَرْؤُسَهُمْ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ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 Wattaku allaha wa'lamu wa anna allaha shadidul 'iqab natimizeni hija na umrah kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na ikiwa mkizuiwa basi wanyama waliowepesi kupatikana wala msinyowe vichwa vyenu mpaka wanyama hao wafike machinjioni mwao na hatakaye kuwa mgonjwa au ana ya kumuudhi kichoni kwake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 watazawudu fa inna khayra az-zadi at-taqwa yaa ni miezi maalum na anayekusudia kufanya hija katika miezi hiyo basi asiseme maneno machafu wala afanye vitendo vichafu wala sibishane katika hija na kheri yoyote mnayoifanya Mwenyezi Mungu anaijua najitengenezeni zawadi na hakika bora ya zawadi ni ucha Mungu. Na nicheni mimi, enyi wenye akili. Laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idha iftamtum min 'inda al al-haram.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 ijapokuwa zamani mlikuwa miongoni mwa waliopotea. Summa afizu min haythu afad an nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Kisha mimi kutoka pale wanapomiminika watu. Na muombeeni Mwenyezi Mungu msamaha. حقيقه mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu fa itha qadaytum manasikakum fa dhkurullaha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 mnyiقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره Na katika wao wapo wanaosema Mola wetu wa mlezi tupe duniani mema na akhera mema na utulinde na adhabu ya moto. Ulaika نصيب من ma kasabu wallahu sarii'ul hisab kaondio utakopata sehemu yao kwa sababu ya yale chuma na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu uzkurullaha fi ayamin ma'dudat Faman ta'ajjala fi yawmayni falafma 'alayhi waman ta'akhkhara falafma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaaha wa wa'lamu wa annakum ilayhi tuhsharun Naam tajeni Mwenyezi Mungu katika zile siku zinazohesabiwa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 wa alam sifuati nyayo za shaitan hakika yeye kwenu ni adui aliyewazi fa inzalaltum min ba'dima ja'atkumul baada ya kufikieni hoja zilizo wazi kwa sijuwe ni kwa Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma hal yanzuruna illa ayatihimu Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal malaikatu wa qodiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur je wanangoja mpaka Mwenyezi Mungu awajie katika vivuli vya mawingu pamoja na malaika na hukumu iwe imekusha tolewa na kwa Mwenyezi Mungu Ndiyo hurejeshwa mashauri yote salbani isra ila kam atinahum min ayatin bayna Wamnyi badil neema ya Allah min ma ja'ato fa inna Allah shadidul 'iqab wa uliza wana waisraili tumewapa ishara ngapi zilizowazi na anaizibadili neema za Mwenyezi Mungu baada ya kumfikia بس الحقيقه من نيزي مungu ني مكالي وقاضب ذوين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب وليكفروا ومببيوا معيشه دنياي na wanawafanyia masikhara walioamini na wenye kucha Mungu watakuwa juu yao siku ya kiyama na Mwenyezi Mungu humruzuku mtakaye bila hisabu kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin. تبعث الله انبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينا الن... سوره الفاتحه في وما اختلف فيه الا الذين اوتواه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 katika yale waliokhitelifiana na wala hakukhitelifiana illa wale waliopewa kitabu hicho baada ya kuafikia hoja zilizoazi kwa sababu ya uhasidi baina yao ndipo Mwenyezi Mungu kwa idhni yake akawaongoza waliyoamini ya haki katika mambo waliokhitelifiana na Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye kwenye njia iliyonyooka. Anhasibatum an tadkhulu aljannata wa lam mathalu alladhina khalu min kablikum? Massathumul ba'sa wad-dara'a wazalzilu hatta yaqul ar-rasulu walladhina amanu ma'ahumata nasrullahi alaa inna nasrallahi tariib nadhani kuwa mtaingia peponi bila kukujieni kama iliyowajia wale waliopita kabla yenu iliwapata shida na madhara na wakatikiswa hata mtume na walioamini pamoja naye wakasema lini nusra ya Mwenyezi Mungu itakuja ni kuwa nusra ya Mwenyezi Mungu ipo karibu yes aluna kamadha فَمَنْ أَنْفَقْتَ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَنَقُولُ ذا وتي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 والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك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 na kuzuiliya watu wasiende kwenye msikiti mtakatifu na kuwatoa watu wake humo ni makubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu na fitna ni mbaya zaidi kuwa. wala hawatoacha kupigana nanyi mpaka wakutoweni katika dini yetu kama wakiweza na yeyote katika nyinyi akiacha ya dini yake akafa naye ni kafir basi hao ndio ambao amali zao zimeharibika duniani na akhera na hao ndiyo watu wa mutoni umo mtadomo innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabi lillahi ulaiika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim hakika wali walioamini wa na wale waliohama wa na wakapigania njia ya Mwenyezi Mungu au ndio wanaotaraji رايح ما ماذا mwenyezi Mungu na mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul feehima ithmun kabir wanaf'un lin nas wa ithmuhuma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 namna hivi Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake mpate kufikiri fid-dunya wal-akhirah wa yasalunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhālitūhum fa-ikhwānukum wallahu ya'lamul minal muslih wa Allahu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 wa munya hikma wala tankihu al mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihu al mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khayrun min mushrikin a'jabakum أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولم سوء وواناكي وشريكنا امكاوامني na mjia kazi muumini ni bora kuliko mshirikina hata kikupendezeni wala msiwaoze wanaume washirikina mpaka waamini na mtumwa mwanamume muumini ni bora kuliko mshirikina hata kikupendezeni hao wanaitia kwenye moto na Mwenyezi Mungu anaitia kwenye pepo na mafira kwa idhini yake naye huzibainisha aya zake kwa watu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 Faiza tataharna fatu مِنْ min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at tawabin wa na wanakuuliza juu ya hedhi wa ambie ni uchafu basi jitengeni na wanawake wakati wa hedhi wala msiingilie mpaka watahirike wa tahirika basi waendeeni alivyo kuamrisheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanaoutubu na huwapenda wanaojisafisha nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an nashi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqo wabashiri muumini wake zenu ni kama konde zenu basi ziendeni konde zenu mpendavyo lakini jitangulizieni kheri nafsi zenu na mcheni Mwenyezi Mungu Najuwe ni kuwa hakika nyinyi mtakutana naye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 na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kujua. La yu'akhidhukum Allahu yu'akhidhukum bima qulubukum ghafurun haleem. Mwenyezi Mungu hakushikieni kwa viapo vyenu vya upuzi bali anakushikieni kwa yanayochuma nyoyo zenu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mpole. Lil ladhina yuuluna min nisaihim tarbusu arba'ati ashhur fa fa'u fa inna allaha ghafurur rahim. Kwaona hapa kuwa watajitenga na wake zao. Wangoje miezi minne Wakirejea basi Mwenyezi Mungu hakika ni mwenye kusamehe namenye kurehemu wa in azamu atalaqa fa inna allaha samiuun aliim na wakia zimia kuapa talaka basi mwezi mungu ndiye mwenye kusikia na mjuzi wal bi anfusihinna lahum أَن يَكْتُمَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنتُم يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وابو عولتهم احق بردهم في ذلك ان اراد اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم نواناكه وليواچوا وانوجه pekyao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 نا موجه حكمة الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمهم شيئا إلا, إلا ان يخاف ان لا يقيم ما حدود الله فان خفتم ان لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها na mnyiye tuedha hududu Allah faulaikahumul zalimun talakani mara mbili kisha ni kukaa kwa wema au kuachana kwa vizuri wala si halali kwenu kuchukua chochote mlichowapa wake zenu ila ikiwa wote wawili wakiogopa ya kwamba hawataweza kushikamana na mipaka Mwenyezi Mungu basi mkiogopa kuwa hawataweza kushikamana na mipaka Mwenyezi Mungu hapo itakuwa hapana lawama ikiwa mwanamke atajikomboa hii ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu basi msi ikiuke na watakao ikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu hao ndiyo madhalim fa in talqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankahu zaujan ghaira.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 na tilka hududullahi yubainaha liqaumin ya'lamun. Na kama amempa talaka basi si halali kwake baada ya hayo mpaka aolewe na mume mwingine. Na akiachwa basi hapana ubaya kwao urejiana wakiona kuwa watashikamana na mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na hii ni mipaka ya Mwenyezi Mungu anaoibainisha kwa watu wanaojua Wa idha tallaqtum nisaa fa balagum ajalahum famsikuhunna bima'ruf aw sarihuhunna bima'ruf wa tumsikuhunna dhiraral ta'tadu wa man yaf'al nafsah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 nao wakafikia kumaliza ida yao basi warejeeni kwa wema au waachilieni kwa wema wala msiwarejee kwa kuwadhuru mkafanya wadui na atakayefanya hivyo amejidhulumu nafsi yake wala msizichukulie aya za Mwenyezi Mungu kwa mashara, na kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu na aliyokuteremshieni kitabu na hikma ni kwacho namcheni Mwenyezi Mungu Najueni kwamba hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Wa idha tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna اذا ترى ضغ بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك اذكر لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون نمتك ابو وابو ونوكه طلقه basi msiwazuie kuolewa na waume zao endapo baina yao wamepatana kwa wema. Hayo anaonywa nayo yule miongoni mwenu anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Hayo ni bora zaidi kwenu na safi kabisa. Na Mwenyezi Mungu anajua lakini nyinyi hamjui. Walwalidatu yurdi'na awladahum hawlayni kamileen liman arada an yatimma ar ah.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 فإن أراد فصلا عن تراض من هما وتشاور فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا عليهما وإن أَنْ أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم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 Wallahu bima ta'maluna khabir wale miongoni mwenu wanaokufa na wakacha wake Awawake wangoje peke yao miezi minne na siku kumi na wanapotimiza ida yao basi hapana ubaya kwao kwa wanaojifanyia kwa mujibu wa ada na Mwenyezi Mungu anajua habari za yote inayotendwa. Wala tunaha alaikum فيما عرضت به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا الا illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma anfusikum innallaha si halim ya kwenu katika kupeleka posa kwa ishara tu kwa wanawake waliomo edani au mkadhamiria katika nyoo zenu mwenyezi Mungu anajua kwamba nyinyi mtawakumbuka lakini msiwaahidi kwa siri ila mnene maneno mema wala msiazimia kufunga ndoa mpaka ela ifike mwisho wake najuweni kwamba mwenyezi Mungu anajua yaliyomo katika nafsi zenu basi tahadhari niai لا جويني kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mpole la junaha alaykum in talaqtum nisaa ma lam tamassuhunna au tafridu lahun wamat'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin apa kwenu mkiwapata talaka wanawake ambao hamja wagusa aupo bainishi ya mahari yao lakini wapeni cha kualiwaza mwenye wasa kadiri wezavyo na mwenye thiki kadiri wezavyo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 Nam gusa, nam wa an ta'fu aqrab lit taqwa wa la tansaw al fadl inna allaha bima ta'maluna basir namkiwapa talaka kabla ya kuwagusa na mmekisha wawekea hayo mahari mahsusi basi wapeni nusu ya mahari mlioagana isipokuwa ikiwa wanawake wenyewe wamesamehe au mume ambaye kifungo cha ndoa kimikononi mwake au yamesamehe na kusameheana ndio kulio karibu zaidi na ucha wala wa msisahau fadhila baina yenu hakika Mwenyezi Mungu anayaona mnayo Hafidhū alaṣ sala na hasa wa Zilindeni sala ya katikati. Na simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Nanyi ni wenye kukonoti. Fa in khiftum farijalan aw rukban fa idha amntum fadhkurullaaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ta Ikiwa mnahofu na hali mnakwenda kwa miguu au mmepanda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 fa in kharajna fala junah alaykum fi ma fa'alna fi min ma'ruf wallahu azizun hakim na wale miongoni mwenu wanaokufa na kuacha wake na wausiye kwa ajili ya wake zao kupata matumizi kwa mwaka mmoja bila kuatoa nyumba na wanawake wenyewe wakiondoka basi hapana ubaya kwenu kwa wale wenyewe kwa mujibu wa sharia na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma walilmutallaqat mat'an bil ma'ruf haqqan 'ala na wanawake walioachwa wapewe cha kualiwaza kwa mujibu wa sharia آيَةٌ لِوَاجِبِ قَوْلِ اللهِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَمَنَا هَذِي أَنَا كُبَيْنِيشِيَنِي مُنِيزِي مُنْغُ أَيَا زَاكِ إِلِي مُطَاطِ كُفَاهَامُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ Inna Allah lazu fadhlan ala an-nas walakinna akthara an la yashkurun. Wakawana wali waliotoka majumbani mwao kwa maelfu kwa kuogopa mauti. Mwenyezi Mungu akawaambia, kufeni, Kisha akawa Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila juu ya watu lakini wengi wa watu hawashukuru waqatilu fi sabili lillahi wa alimun annallaha samiuun alim napiganeni katika njia ya Mwenyezi Mungu najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni msikizi na mjuzi man dhal ladhi yuqridu llah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katheer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 lakini walipoandikiwa kupigana, waligeuka isipokuwa wachache miongoni mwao. Na Mwenyezi Mungu anawajua madhalimu. Waqaala lahum nabihum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Qalu en... لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله ياتي ملكه من يشاء Wallahu wasi'un 'alim. Na Nabii wawakaambia Mwenyezi Mungu amekuteulieni taluti kuwa ni mfalme. Wakasema vipi atakuwa na ufalme juu yetu na hali sisi tuna haki zaidi kupata ufalme kuliko yeye na hakupewa hakupiwa wa mali? Akasema Mwenyezi Mungu amemteuwa yeye juu yenu na amemzidishia ukunjufu wa elimu na kibiliwili. Na Mwenyezi Mungu humpa ufalme wake amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasa na mjuzi. Waqaala lahum nabihum inna ayata mulkihi ayatikumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wabaqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun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 Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqallahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'inni llah. Wallahu ma'a as-sabirin. Basita luchi na majeshi alisema, Mwenyezi Mungu andakujaribuni kwa mto. Atakayekunywa humo si pamoja nami na asiyekunywa atakuwa pamoja nami ila atakayeteeka kiasi ya kitanga cha mkono wake lakini walikunywa humo isipokuwa wachache tu miongoni mwao alipovuka mto yeye na wale walioamini pamoja naye walisema leo hatumwezi jaluti na majeshi yake wakasema wale wenye yakini ya kukutana na Mwenyezi Mungu makundi mangapi madogo yameshinda makundi makubwa kuidhini ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu yupo moja na mwenye kusubiri walamma barazul jaluta wa junudihi qalu rabbana qalu rabbana afriz alayna sabran ala kafirin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 lakini Mwenyezi Mungu hutenda takavyo Ya ayyuhalladhina amanu anfiqoo mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawm la bay'a feehi wa la khullatu wa la shafa'a wal kaafiroon humu dhoolimoon toeni katika tulivyokupeni kabla haijafika siku ambayo hapatakuwapo biashara wala urafiki wala uombezi na makafiri ndiyo madhalimu Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la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 Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al Mungu hapana Mungu ila yeye aliye hai msimamia mambo yote milele na usingizi wala kulala ni vyake pekee vyote vilio mbinguni na duniani ni nani huyo awezaye kuombea mbele yake bila idhini yake? Anayajua yaliyo mbele yao ni yaliyo nyuma yao. Wala hawajui chochote katika vilio katika juzi wake ila kwa mwenyewe. Enzi yake imitanda mbinguni na duniani. Na wala haemewi na kuvilinda hivyo. Na yeye ndiye aliyejua دمكو. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هَذَا نَقْلَزِمِشَ كَتِكَ دِينِ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 Lakini alio kufuru walinzi wao ni mashaitani huwatoa kwenye mwangaza na kuingiza gizani hao ndiyo watu wa motoni نَاحُوم وَتَدُومَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَانَ جَاءَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهِ أَن آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها مِنَ المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين حكمونا يولي عليه حجانا ابراهيم او يا مولاك ملهي بسبب مnyezimuungu alimpa falme ابراهيم Mula wangu ni yule ambaye huhuisha na kufisha. Yeye akasema, mimi pia na huisha na kufisha. Ibrahim akasema, Mwenyezi Mungu juu jua mashariki, basi wewe ulichomozeshi magharibi. Akafedheka yule aliyekufuru na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalimu. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انى يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بلل بستمئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن ونظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما kama tabayana lahu qala a'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir au kama yule aliyepita karibu na mji uliokwisha kuwa magofu tu akasema ataufufuaje mwenyezi Mungu mji huu baada ya kufa kwake basi Mwenyezi Mungu alimfisha yeye muda wa miaka mia kisha akamfufua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 basi alipombainikia alinena najua kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu kila kitu wa ith qala ibrahim rabbi arinni kayfa tuhi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liatmain qalbi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 na mwenye hikma Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atuh habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim mfano wa wana mali zao katika njia ya ni kama mfano wa punje moja iliyochipuza mashuke saba Katika kila shuke zimo punje 100. Na Mwenyezi Mungu humzidishia amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa na mwenye kujua yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yatbi'una ma anfaquna wala adallahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawsun 'alayhim wala hum yahzanun wala wa la'tuwa amalizao kunjia munyezimuungu kisha hawafuatishii masimbulizi wala udhia kwa walichotoa wanaojira wao kwa mula wao mlezi wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika qaulun ma'rufum wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha Wallahu ghaniyun halim. njema na usamehevu ni bora kuliko sadaka inayofuatiliwa na maudhi. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujitosha. نَامُؤلَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 أنا أنا أنا أحدكم ان منيزي مungu anayaona mnayoyatenda ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت Kadhalik yabayina Allah lakum alayat anlakum yupo mmoja wenu anapenda kuwa na kitalu cha mitende Na mizabibu ipitayo mito kati yake naye ya humo hupata mazao ya kila namna na uzee ukamfikia na yahali ana watoto wanyonge kikapigwa na kimbunga chenye moto kikaungua Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokubainishieni ishara ili mpate kufikiri. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqoo min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastu bi akhidhīhi illa an tumidhu fīhi wa a'lamū anna Allāha ghaniyyun toeni katika vile vizuri mlivyo vichuma na katika vile tulivyokutoleeni katika ardhi wala msikusudie kutoa vibaya, hali nyinyi wenyewe msinge vipokea ila ingekuwa mmefumba macho najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha na msifiwa ya'idukumul wa yamurukum bilfahshaa.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 يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الا اولو الالباب يايهم فحيما امتكاي نالي نال يبيوا حكمه بلا شك امبيوا خير ينجي نا هوكومبي ila wenye akili wama an faqutum min nafaqatin au nadartum min nadri fa inna allaha ya'lamu wama lil min ansar na chochote mnachotoa au nadhiri mnazoweka basi hakika mwenyezi Mungu anajua wa na walio dhulumu hawana wa kuwa nusuru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 na mkizificha mkawapa mafakiri kwa siri basi hivyo ni kheri kwenu na atakuondoleeni baadhi ya maovu yenu na Mwenyezi Mungu anazo habari zao mnayo yatenda. La'in alaika alayka hudahum walakinna allaha yahdi man yasha wama tunfiku min khairin fali anfusikum. Wama tunfiquna illa bighawahi llah wa ma min khairi yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun Si yako wewe kuwaongoa lakini Mwenyezi Mungu hu mwongoa amtakai Na khairio yote mnayotoa ni kwa nafsi zenu wala msitoe ila kwa kutafuta wajihi wa Mwenyezi Mungu na yoyote mtakayotoa mtalipwa kwa ukamilifu wala hamtadhulumiwa lilfuqara illadhina uhsiru fi sabili sabilillahi la yastati'una darban fil ardhi لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اومن يا امن التعف تعرفهم بسماهم تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس الحافا Wama tunfiku min khairin fa inna bihi alim Na wapewe mafakiri waliozuilika katika njia ya Mwenyezi Mungu wasioweza kusafiri katika nchi kutafuta rizki Asiyewajua hali zao huwadhania kuwa ni matajiri kwa sababu ya kujizuia kwao utawatambua kwa alama zao hawang'anganalii watu kwa kuwa omba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 ولا ها وقتحزنك الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا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 basi hao ndiyo watu wa motoni humo watadumu yamhaqullahu arriba wa yurbi asadaqat wallahu la yuhibbu kullakaffarin afim huiondolea baraka riba na huzibariki sadaka na mwenyezi mungu hampendi kila mwenye kukanya nafanya na dhambi in alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa aqamu s-salata wa ata'u zakata lahum ajruhum lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun haqiqatan walaw yu'minu na wakatenda mema na wakashika sala na wakatoa ujira wahuwatapata kwa mula komna mlezi wala Haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika ya ayuha alladhina amanu itaqullah wa dharu ma baqiya min in kuntum mu'minin enyi mlioamini mcheni mwenyezi Mungu na acheni riba zilizobakia ikiwa nyinyi ni waumini fa in lam taf'alou fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ruusu amwalikum la tadhlimuuna wa la basi mkitofanya jitangazieni vita na Mwenye Mungu na mtume wake na mkitubu basi haki yenu ni rasilimali zenu msidhulumu wa lam si dhulumi wa in kana dhu usrata fanadhra ila maysara wa an lakum, anashida basi angoje mpaka afarijike namkifanya deni kwani sadaka basi ni bora kwenu ikiwa mnajua wattaqou yawman turja'oon feehi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsi ma kasabat wa la yuzlamoon na yoga penis kwaambayo mtarudishwa kwa Mwenyezi Mungu kisha kila nafsi italipwa ilichochuma لا هوتظلموا <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل وَلَا يعبأ كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أَوْ لَا يستطيع أن يمله فليمل للولي بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقرم للشهاده وادنا الا ترتابوا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 wa in taf'alu si fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa allah wallahu bikulli shay'in alim aynim li'amini mnapokopeshana deni kwa muda uliowekwa basi andikeni na muandishi aandike baina yenu kwa uadilifu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 لا من جني من عزيمون الله ومن عزيمون من جزي وكلا كل شيء وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده na wa man yaktumha fa innahu athim qalbu wallahu bima taamalon alim namkiwa safarini na hamkupata mwandishi yatosha kukabidhiwa arahani na mmoja wenu akimwekea amana mwenziwe basi yeleamini wairudishe amana mwenzake na amche Mwenyezi Mungu mola wake mlezi Wala lam ushahidi na hata kaificha hakika moyo wake ni wenye kutenda dhambi na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mnayo yatenda lillahi ma fi as-samawati wa, wa ma fi al-ard wa in ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bi-llah yalfiru liman yasha'u wa yu'adhdibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in mbinguni na viliomo duniani ni vya mwenyezi Mungu mkidhihirisha yaliyomo katika nafsi zenu au mkayaficha mwenyezi Mungu atakuhisabuni kwayo kisha amsamehe amtakaye na amwadhibu amtakaye na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih Kullu amana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'naa wa ata'naa ghufranaka rabbana wa ameamini aliyoteremsho kwake kutoka kwa Mola mlezi wake na waamini vile vile wote waamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake. Halitofautishi baina ya yote katika mitume wake na husema tumesikia na tumetii Tunakutaka maghfirah Mola umlezi wetu na marejeo kwako. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma wa 'alayha maktasabat.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 wa'fu Wa 'anna waghfir lana warhamna anta maulana, fansurna 'alal qawmil kafirin Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi yoyote ila kwa kadiri ya iwezavyo Faida ya, ilio ya chuma ni yake na hasara ya, ya chuma ni juu yake pia Mola wetu mlezi